כי מקטון ועד גדול, כולו בוצע בצע, מנביא ועד כהן, כולו עושה שקר. וירפו את שבר בת עמי על נקלה, לאמור שלום, שלום ואין שלום. הובישו, כי תועבה עשו, גם בוש לא יבושו, והיכלם לא ידעו. לכן ייפלו בנופלים, בעת פקודתם,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 אין טוב, לעת מרפה, והנה ועתה. מדן נשמע נחרת סוסיו, מכל מצהלות אביריו, רעשה כל הארץ, ויבואו ויאכלו ארץ ומלואה, עיר ויושב איבה. כי הנני משלח בכם נחשים צפעונים, אשר אין להם לחש, ונשכו אתכם נאום אדוני. מבליגיתי עלי יגון. עלי ליבי דווי, הנה כל שבעת בת עמי מארץ מרחקים. האדוני אין בציון, אם מלכה אין בה, מדוע הכעיסוני בפסיליהם, בהבלי ניכר? עבר קציר, קרה קיץ, ואנחנו לא נושענו. על שבר בת עמי הושברתי, קדרתי.